Transformarea. Era o după-amiază de duminică dintr-o vară târzie. Aceasta va fi ultima dată când voi mai merge la școală duminicală, m-am gândit eu, fiindcă sosise ziua în care trebuia să-mi părăsesc sărăcăcioasă casă părintească pentru a-mi începe cariera de servitoare la Caulei. Am sperat că voi întâlni pe buna mea prietenă, conducătoarea cercetașilor de la școala duminicală, dar. era plecată în după-amiaza aceea. Nimeni altcineva nu părea să mai știe despre plecarea mea. Așa cum am văzut, conducătoarea se ghida după principiul biblic al facerii binelui în secret. Am hotărât că, la rândul meu, să nu spun nici eu nimic despre plecarea mea. După ce școala duminicală s-a sfârșit, am mers acasă. Tata și săgeata neagră erau în oraș. Sub privirile surorilor mele mai mici, mi-am împachetat lucrurile într-o geantă ponosită. În pachetatul n-a durat mult, n-aveam alte haine decât cele de pe mine, dar aveam cutia de bijuterii, mărgelele de sticlă, precum și premiul primit la școala duminicală, o carte de imnuri bisericești. Gașca mea de prieteni credincioși se afla pe terenul de joacă pentru a mă conduce. Surorile mele erau necăjite. Nu vă îngrijorați, copiii," am spus eu cu toată voioșia de care eram în stare, o să mai vin, să vă văd. Caulei nu-i decât la vreo trei kilometri de aici, nu e așa? Doar nu merg în Australia. Din fericire, era o amiază frumoasă. Trebuie să merg pe jos, până la caulei. Aveam instrucțiuni clare și nu aveam cum să mă pierd. Totuși, aveam emoții. Cum va fi locul acela? Va fi experiența de acolo asemănătoare cu escapada mea la Schmidt? Habar n-aveam la ce să mă aștept. Încă o dată făceam un pas important în viață, singură-singurică, fără niciun cuvânt de îmbărbătare din partea cuiva. În drumul meu solitar am trecut pe lângă vechea școală. Bine că nu trebuie să mai merg niciodată acolo, mi-am spus. Gândul acela a fost de ajuns ca să mă înveselească. inima am bătea tot mai repede și pașii mi erau mai vioi. În curând am zărit orășelul caulei. Era un loc frumos, puțin cam înzorzonat, dar frumos. Uitându-mă cu atenție la ușile câtorva case, am descoperit în cele din urmă numărul de pe hârtia mea. Porțile de la intrare erau uriașe, cam cât porțile raiului, numai că nu erau făcute din aur, ci din fier. Am pășit încet pe aleea spațioasă și am înghițit în gol când am văzut casa cea mare. Am ezitat o clipă înainte de a suna la ușa din față. Mă așteptam să apară un majordom în costum negru. După câteva momente a apărut o doamnă elegantă. S-a uitat la mine cu interes și mirare. Da, ce dorești?" Uh, am venit să fiu noua servitoare." Doamna cea elegantă s-a uitat lung la mine, apoi a spus repede și politicos. Oh, da, te așteptam. Intră, te rog." M-a dus într-un salon imens. Niște scări duceau la camerele de la etaj, eu o urmam cu ochii cât cepele, fără să fiu în stare să scot niciun cuvânt. Când mi-am revenit, am spus primele vorbe care mi-au venit în minte. Măi să fiu, da frumos mai îi! Doamna s-a întors spre mine surprinsă. Presupun că ți-ar place să-ți vezi camera, nu-i așa? Urmează-mă, te rog. A urmat-o tăcută pe scările cele mari. Camera ta e aici sus, pe stânga, sunt sigură că îți va place. Să-mi placă? O adoram! Niciodată în viață nu mai văzusem așa o cameră. Seamănă cu raiul, mă tot gândeam, locul acela despre care cântasem, deși nu prea convinsă, chiar în după amiaza aceea, la școala duminicală. Camera avea un minunat covor asortat și era drăguț mobilată, un pat cu o cuvertură roz, o masă de toaletă cu o glindă adevărată, un dulăpior cu sertare, un dulăpior de haine și o noptieră. În colț era o chiuvetă. Ochii mei se plimbau de la o minunăție la alta. Până atunci nu avusesem habar cât lux poate exista pe lume. Doamna mi s-a adresat din nou. Ei bine, Dorin, așa te cheamă, nu-i așa? Eu sunt stăpâna casei. Aceasta e camera ta. Dacă vrei să faci o baie, baia ta e prima ușă cum ieși de aici. Baia mea? nu venea să cred că ceea ce vedeam și auzeam este adevărat. Uniformele tale sunt sertarele astea. Lucrurile personale poți să ți le pui sertarele de la masa din toaletă și în dulap. Ca și cum aceste cuvinte i-ar fi amintit că sosisem aproape cu mâinile goale, m-a întrebat când vor sosi bagajele mele. Nu am bagaje. Vrei să spui că nu mai ai nimic altceva? Da, tot ce am e aici. Doamna, s-a șocat când a înțeles că noua ei servitoare e săracă lipită pământului. Vai, dragă, trebuie să luăm măsuri. Spală-te pe mâini și coboară. A dispărut apoi pe ușa pictată în roz. I-am auzit zgomotul din ce în ce mai îndepărtat al pașilor. M-am așezat precaută pe marginea patului. Mă întrebam dacă voi fi trimis acasă și de data asta. Apoi, revenindu-mi, mi-am despachetat cele câteva lucruri pe care le aveam și le-am așezat pe masa de toaletă. Locul de onoare de pe noapte a fost acordat cărții de imnuri. Curioasă ca întotdeauna am verificat veioza și am fost surprinsă că funcționează. Am examinat cu grijă uniformele pe care trebuia să le port. Le-am scos una câte una și le-am pus pe mine, uitându-mă în oglindă. Apoi mi-am amintit brusc instrucțiunea de a-mi spăla mâinile și a coborâ. M-am spălat repede bucurându-mă de parfumul săpunului de toaletă și apoi am pornit-o pescări. Explorarea continua cu fiecare pas pe care îl făceam, admirând frumusețea unor decoruri și mobile pe care nu le mai văzusem. Când am găsit bucătăria, o altă priveliște uluitoare, M-am gândit că visez și că mă voi trezi dintr-un moment în altul. Oriunde mă uitam, vedeam o mulțime de obiecte noi strălucind de curățenie. Eram zăpăcită. Asta e cina ta, Dorin, iar acesta e locul unde îți vei servi mesele. Buna doamna, constatat curând că, deși n-a prea multe cu mine, nu mă uitase acasă și pofta de mâncare. Doamna a dispărut din nou. M-am bucurat de mâncarea bună, dar mi s-a părut straniu să mănânc singură într-o bucătărie atât de mare. Din fericire, noua mea stăpână s-a întors înainte ca eu să fi terminat de mâncat. În ciuda începutului, atât de ciudat, simțeam că până la urmă totul va fi bine. Când doamna a auzit, probabil de la buna mea prietenă, conducătoarea cercetașilor, că noua servitoare provine dintr-o familie nevoiașă, nu și-a închipuit că va sosi o fetiță de o sărăcie atât de lucie. Doamna provenea dintr-o familie înstărită și se măritase bine. Soțul ei era un om de afaceri de mare succes, așa că nu știu-se niciodată ce înseamnă să duci lipsă de ceva. Acum stătea față în față cu un copil de 14 ani, sărac și neglijat, așa că nu-i de mirare că nu prea știa cum să mă instruiască privitor la îndatoririle mele. Dar m-a făcut să mă simt în largul meu. Deja a începea să-mi placă și a tras un scaun și s-a așezat lângă mine. Mă gândesc că ai vrea să știi câte ceva despre munca ta. Mie trebuie să-mi spui întotdeauna doamnă, iar soțului meu, domnule. Probabil că a văzut expresia nemulțumită de pe chipul meu pentru că a continuat repede, spunând mi că salariul meu va fi de 12 șilini și 6 penii pe săptămână. Urma să-i primesc joia viitoare în prima mea după masă liberă. M-am arătat foarte interesată și încântată de acest amănunt. Doamna mi-a dat câteva informații generale asupra îndatoririlor mele, adăugând încurajări liniștitoare. Vei învăța repede, Dorin, nu fi prea nerăbdătoare. Și acum, spunem, mi ai o cămașă de noapte. Nu, doamnă. Ei bine, cred că-ți vom găsi una pentru noaptea asta. Mâine vei primi haine și pantofi noi. Oh, vă mulțumesc, doamnă, vă mulțumesc foarte mult. Mi-am petrecut prima noapte din acea casă de basm, în propria mea cameră, dormind în propriul meu pat adevărat. Era ca o poveste, ce devenise realitate. A doua zi dimineața am fost trezită de niște ciocănituri în ușă. M am întors pe partea cealaltă ca să-mi continui somnul. Apoi, mi-am amintit că eram servitoare și am țâșnit afară din pat. Mă întrebam dacă trebuia să port una din uniforme. Hainele mele păreau mai jerpelite ca oricând. În cele din urmă, tot în ele, m-am îmbrăcat și am coborât în bucătărie. Acolo m-a aștepta un mic dejun minunat. Mă bucuram din plin de el când a apărut doamna. Mergem la Londra de îndată ce ești gata, Dorin. Acest proiect m-a determinat să-mi termine repede masa. Am tras cu urechea la o discuție dintre doamnă și femeia de serviciu cu ziua, care tocmai sosise. Fata asta vine din mediul cel mai mizerabil și n-are absolut nimic de îmbrăcat. O duc la Londra să-i cumpăr niște haine. Femeia de serviciu, o femeie veselă și dintr-o bucată, a venit în bucătărie să mă întâlnească. S-a holbat un minut la mine și doar apoi mi-a vorbit... Bună, Dorin! Eu sunt doamna Hill. Lucrez aici cu ziua. Sper că vom fi bune prietene. Am avut un moment de îndoială. Nu știam ce să spun și mi-am luat doar o înfățișare politicoasă. Mai târziu aveam să aflu că doamna Hill lucra acolo de multă vreme. Principala ei responsabilitate era curățenia dormitoare. Datoria mea era să fac curățenie la parter și să servesc la masă. Casa se mândrea și cu o bucătăreasă bună, care tocmai avea liber. Mă întrebam cum mă voi adapta la toți cei de acolo. În câteva minute am pornit spre Londra cu mașina mare și neagră a doamnei. În timp ce conducea, mi-a pus o sumedenie de întrebări despre mine. Părea mulțumită, deși puțin șocată, de răspunsurile mele. Deși avusese o viață tihnită, știa că cinstea mai mult decât educația, era un lucru de prețuit la o servitoare, iar eu eram perfect cinstită în răspunsurile mele. Am ajuns repede la Londra. Mașina a oprit în fața magazinului Harrod tocmai la ora deschiderii. Foarte stânjenită, doamna m-a dus în grabă la secția de îmbrăcăminte. Era foarte cunoscută în magazin și cei de acolo au depus toate eforturile ca să o mulțumească. Doamna i-a explicat repede șefei dificila situație în care se găsea iar aceasta, ascunzându-și cu iscusință mirarea, a trecut repede la acțiune. Foarte expeditivă și-a organizat personalul, astfel încât să rezolve problema ținutei mele într-un singur raion, scutindu-ne de stânjeneala de a ne învârti dintr-o parte în alta magazinului. Am fost complet uluită de furnicarul stârnit în jurul meu. Angajații alergau încoace și încolo cu cutii și pachete de diferite mărimi și forme. Veste, fuste, rochi și alte haine erau aduse în cabina de probă. Nu-mi păsa de culoare și model. De fapt, niciodată până atunci nu avusem haine noi. Doamna însă și s-a lăsat cuprinsă de spiritul neobișnuitului eveniment. Era ca și cum atmosfera Crăciunului s-ar fi instalat brusc în magazin. Locuitorii experimentați mă adresau zâmbete binevoitoare, în timp ce alergau de colo-colo cu haine și sugestii pentru transformarea mea. Hainele vechi și jărpelite au fost îndepărtate cu discreție. Am îmbrăcat niște haine noi și o pereche de pantofi strălucitori, în timp ce restul pachetelor au fost transportate la mașină. Dar mare aventură nu se sfârșise încă. Doamna m-a dus la salonul de coafură unde părul mi-a fost spălat și aranjat cu pricepere. Când am fost gata, am fost invitată să mă privesc în oglindă. Am rămas mută și nu-mi venea să cred că persoana luminoasă și atrăgătoare pe care o vedeam acolo eram eu însumi. Oh, cât e de schimbată!" a spus doamna. Era foarte mulțumită de ceea ce făcuse în dimineața aceea. Eu credeam că visez și că mă voi trezi dintr-un moment în altul pe grămada de haine murdare din Uxbridge. Toți cei implicați în transformarea mea m-au înconjurat mulțumiți de ceea ce realizaseră. Apoi, în mijlocul semnelor de rămas bun, doamna și noua ei servitoare au părăsit frumosul magazin. Drumul spre casă a fost acompaniat de un potop de mulțumiri pe care îl revărsam asupra doamnei. Părea năucită de atâta recunoștință. Pentru a mă încredința de toate minunățiile acelea, mă întorceam mereu spre bancheta din spate să mă holbez la pachete. Îmi mângâiam ușor haina și mă admiram pantofii cei noi. Da, lucrurile acestea erau adevărate, nu visam. Până la urmă, viața nu va fi chiar atât de rea. Când ne-am întors la caule, am întâlnit-o pe bucătăreasă. Mi-a plăcut de ea, de cum am văzut-o. Bucătăreasă și doamna m-au ajutat să mă îmbrac uniforma de servitoare. O altă experiență palpitantă. Viața mea de servitoare avea să-și aibă urcușurile și coborâșurile ei. Au fost momente de disperare pentru mine și pentru toți cei din jur, dar doamna și bucătăreasa erau hotărâte să nu scape din mână pe noua servitoare și să scoată ceva din ea. În caz că toate acestea sună prea solemn, vreau să adaug că, după un timp, bucătăreasa mi-a mărturisit că niciodată în viața ei n-a râs mai mult ca după sosirea mea la caulei.